Pico.cat, en la xarxa, amb Alfred Rodríguez. És del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. I amb el sol. La primera emissora local d'oci noturn i música electrònica de... La yopuri <tries> michakue anu rancha punto ci sefadema Demà, dijous, 25 d'octubre, les farmàcies de Catalunya pretenen secundar una aturada en protesta, ja que la Generalitat encara no els ha abonat la factura dels medicaments dispensats els mesos de juliol i agost, malgrat que el govern català ja ha cobrat una part del fons de liquiditat autonòmica que va prometre destinar-los. Les farmàcies apotecàries van donar suport a l'aturada amb un 83% dels vots a favor, que xifra en el 70% dels titulars de farmàcies, el 17% restant i va votar en contra o es va absentir. Eh, veiem ara els vots per províncies. A Barcelona, el 82,8% hi va votar a favor i un 17,2% en contra. I a Tarragona, el 84,8% ho va fer a favor i un 15,2% en contra. Val dir que en aquesta província de Tarragona les votacions es van anar a portar a terme de forma electrònica. A Girona, un 79,9% hi va votar a favor, un 3,8% en contra, i el 16,5% es va abstenir. A Lleida, el 84,4% hi va votar a favor i un 8,9% en contra, i el 6,7% en aquesta província es va abstenir. Amb votacions que es van fer, en aquest cas, en la província de Lleida, de forma assembleària. El deute, que puja els 180 milions d'euros, suposa una asfixia financera que resulta insostenible, segons les paroles del president del Consell de Col·legis de Fernández farmacèutics de Catalunya Jordi Dal Masses. El tancament anirà precedit d'una campanya informativa del Consell per explicar als clients els motius de la consulta. Els professionals, en virtut del Decret 32/97, establiran els serveis mínims per no deixar desateses les necessitats urgents dels ciutadans. La situació serà semblant a la punt diumenge. D'aquesta manera començam una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, això és tot un poble qui us parla d'acompanya, Fe de Pinto, Carlos Gasuí i Jordi García?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 Ja avui ens tornarem a referir al vial Busbao, que serà, que serà posat en marxa per esponjar la C58 i que s'ha precisament aquest divendres. Doncs, el vial del cost de del perdona, el vial de dos carrils per abusos i vehicles d'alta ocupació Busbau de la C58 de Ripollet i Barcelona s'inaugurarà aquest divendres 26 d'octubre pel conseller de Territori i Sostenibilitat Lluís Racodet, coincidint amb la col·laboració del penúltim dels 16 trams de, vi de viaducte que tindrà el vial a l'alçada de Ciut meridiana Els dos carrils facilitaran la mobilitat als usuaris que utilitzin el transport públic o que viatgin en vehicles privats amb tres o més ocupants. El tram de 6,8 quilòmetres entre Barcelona i Ripollet funcionarà com una calçada segregada de la resta i el sentit dels carrils serà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 Els Mossos i el Servei de Català de Trànsit batllaran perquè no usin el carril vehicles que no tenen permís per fer-ho. Les sancions aniran des dels 200 euros per entrar-hi en un vehicle no permès fins als 500 per una infracció més greu, com seria circular-hi en sentit contrari. I ara parlem de Sant Andreu, que precisament estrenarà un servei de bus exprés a finals d'octubre. Doncs la Generalitat ha creat una nova xarxa d'autobusos express que connectarà de forma ràpida els municipis que concentren el 40% de la demanda de Catalunya. I així ho ha anunciat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Juus Racudé, que ha explicat que les quatre primeres línies interurbanes de les 40 que han dissenyat eh, aquest any començaran a funcionar després de l'estrena del carril Busbau de la C58 a partir del proper dilluns. Les 40 línies elegides sumen 21,32 milions de passatgers i les ocupacions mitjanes dels busos són de 30 viatgers per expedició. Els primers recorreguts que es faran amb aquests vehicles d'altes prestacions uniran l'entrada de la ciutat en diferents municipis del Vallès Occidental, com ara Ripollet, Sabadell, Terrassa, Cerdanyola, i la Universitat Autònoma de Barcelona, UAB. El director general de transports i mobilitat, Ricard Font, ha revelat que la parada des de la qual sortiran els autobusos de la capital catalana estarà situada a la Sagregra Meridiana i així els usuaris podran connectar amb el metro i rodalies de Catalunya, tot fomentant així la intermodalitat. Tots aquests trajectes formaran part del sistema tarifari integrat de l'autoritat del transport metropolità ATM. Doncs han de dedicar tant recorder, tant recorder com fonts s'han desplaçat a un d'aquests vehicles que estrenen imatge corporativa. A més, s'instal·laran 26 parades a les noves 4 línies en què es podrà consultar la informació sobre aquests transports en temps real. Per finançar-les, ha destacat el director general, s'ha utilitzat la participació público-privada, ja que són els operadors de les línies els que han finançat en un 66% els vehicles, mentre que la resta ho assumeix la Generalitat. Els responsables del departament, els quals també acompanyava el secretari de Territori i Mobilitat, Damià Calvet, i altres directius de la TEMA i de diferents empreses, de transport, s'han desplaçat fins als treballs de la C58 a la sortida de Barcelona per la Meridiana, on aquests dies s'ultimen els detalls per a la posada en marxa del vial, que es farà dilluns que ve. Malgrat que en el reglament de circulació no apareixen els vehicles ecològics, Ricard Font ha explicat que també hi podran passar perquè així ho reclamaran al Servei Català de Trànsit. Es tracta dels turismes que ja compten amb una bonificació d'un 30% de la tarifa als peatges, que són competència de la Generalitat. Falta ara veure com es controlarà el pas d'aquests cotxes, on podrà viatjar una sola persona en lloc de les 3 o més permeses i que hauran d'estar llibertats d'agudament identificats perquè els Mossos d'Esquadra no els multin. I continuem parlant de la, del carril Busbau, ja que ens han arribat informacions que indiquen que el vial d'entrada a la Meridiana des de Ripollat s'obrirà dilluns que ve després de 4 anys d'obres. Doncs les motos sí que podran circular definitivament pel carril Busbau de la C58. Així ho han decidit els responsables de la nova infraestructura que ultima els detalls per a la seva inauguració que, repetim, serà aquest eh, divendres que ve. El vial d'entrada a la ciutat, construït per sobre de l'autopista, plantejava alguns dubtes sobre la seguretat d'aquests vehicles de dues rodes, encara que finalment s'ha considerat que les mesures de contenció de la plataforma són suficients i que els avantatges que les motocicletes facin servir el carril a efectes de congestió són superiors als inconvenients. I ara passem a, ja a l'etapa cultural. El... Àrea cultural, parlem de la primera fira d'economia solidària de Catalunya, la FESC, que es realitzarà al recinte de la Fabra i Coats. Al recinte de la Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià número 20, us oferirà aquest cap de setmana la primera fira d'economia solidària de Catalunya, FESC, per una economia al servei de les persones. Doncs hem de dir que FES vol difondre l'economia solidària de Catalunya durant dos dies i mig, tot mostrant un nombre significatiu representatiu d'entitats i empreses del sector, així com els seus principals reptes. Recordem que l'esperit de la Fira és, doncs, integrador, tot abraçant la gran diversitat d'experiències existents. Les activitats de la Fira eh, són les següents, Fira d'Expositors d'Economia Solidària, tallers, exposicions i audiovisuals, i crec que també hi haurà unes taules o dones. Exacte, taules rodones de com construir una altra economia, fer mercat social i economia crítica, cinc peces per a un puzle. Experiències alternatives de treball, consum i estalvi, també en aquesta fira trobareu concerts i animació, activitats per infants, servei de bar, restaurant i paella popular. I ara sí, ara parlem de la Biblioteca del Bon Pastor, que us ofereix avui el segon cicle de Cinema i Salut Mental. El segon cicle de Cinema i Salut Mental té la voluntat de seguir construint diàlegs al voltant de la salut de tots a Sant Andreu. Des dels serveis de salut mental de Sant Andreu apostem per uns serveis integrats en el territori, on els espais comunitaris facilitin el compartir idees, preocupacions i desitjos. En moments com els d'avui, es fa encara més necessari sumar esforços per lluitar per la salut de tots i de totes, dels barris, dels grups i comunitats, i dels serveis. Doncs aquest segon cicle de cinema i salut mental a través de quatre pel·lícules pretén obrir l'intercanvi i el diàleg al voltant de quatre grans temes. La salut i el paper dels professionals, el procés vital i la salut mental, la potència dels grups i les comunitats com a motor de canvi i el reconeixement de les biografies marcades per situacions traumàtiques i de violència. Crítics de cinema, directors i actors, usuaris i professionals de la salut mental i d'altres àmbits participaran en el que desitgem que sigui un espai per la reflexió i l'intercanvi. És el segon cicle de cinema i salut mental a Sant Andreu. Eh, es farà l'equip centre de dia de rehabilitació comunitària i que pertanyen als serveis de salut mental de Sant Andreu. Eh, a càrrec de la Fundació Vidal i Barraquer amb mail cda b.cat doncs hem de dir que el segon cicle de cinàmics alimentarals realitzarà cada dimecres d'octubre a les 5 de la tarda. Per avui, la projecció es farà a la biblioteca del Bon Pastor, on es podrà veure la pel·lícula LT Radio La Colifata de, i és que des dels jardins de l'Hospital Psiquiàtric J.T. Borda, a l'Argentina, emet LT Radio La Colifata, emisora feta íntegrament pels interns de l'hospital. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui i ara farem una petita pausa Escoltarem una mica de música I tornem tot seguit a més informació Això aquí, al Toc un poble Fins ara Sé que vaig promoure Esperant, vaig dir que no en tenia de distàncies. Només un cop de realitat tan du, repetir-me que no et puc fallar, he d'aguantar. La nit fa que el meu esforç esborri, dorm al meu costat quan jo no puc. Ella m'escolta quan parla en desperto. Jo la miro a anar-se amb tu, ja que els meus somnis s'endú. No et suposo. 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble a Radio Trinitat TrinitatPella. Donc sali com hem comentat en començar el nostre programa d'avui, aquest cap de setmana es realitza la primera fira d'Economia Solidària de Catalunya. i per parlar-ne, seguim doncs, a l'altra banda, a un dels seus organitzadors com és Sant Xavier Palos, molt bon dia. Bon dia. Doncs el que ens agradaria saber és com, com esteu preparant aquesta Fira d'Economia Solidària. Mira, doncs ara estem en el, la compta enrere, ja queden dos dies i mig, i bé, ara estem bàsicament amb el problema de gestionar l'èxit que hem fet, perquè ens apuntat més entitats de les que esperàvem, al ser la primera, uh -huh. i estem intentant havia absolutament uh -huh. com hi ha unes, quasi, dintre de la nau de Fabricots. La veritat és que se'ns ha quedat petita la nau, Uh -huh. els 1.200 metres quadrats que havíem demanat perquè ara tenim 114 entitats inscrites i inclús no en llista d'espera. Uh -huh. Per ser la primera vegada que es realitza doncs està tenint força èxit no, ja d'entrada. No, clar, nosaltres a ser la primera pues, no, no es creuen d'èxit, no? Entonces, clar, el, el, acompanyat també de la possibilitat de mal temps si s'ha previst que, com a mínim el dissabte, pues, clar, ens ha obligat a totes les activitats que algunes pensaven a l'exterior posar-les dintre la fira. Uh -huh. Això significa que hem de bueno, fer compatibles tant els estants com les xerrades o activitats infantils. Uh -huh. I bé, doncs es tenen això. Perquè a quin recinte de la fàbrica ICOA es realitzarà això? És a la nau aquella que, que gestiona l'ICUP bueno, de la fàbrica cultural. A uh -huh. la nau uh -huh. eh? seria entrant seria la, la, el, el tercer carrer per dir-ho manera. D'acord, doncs et deixo amb el meu company Fede Pinto que et vol fer unes preguntes Hola, bon dia, Xavier Què Hola, tal? Bon dia. Mira eh, bueno, Estava llegint eh, tota aquesta fira, tota aquesta proposta la iniciativa que des d'aquí ens eh, sembla força interessant i eh, bueno, tenia, tenia unes qüestions per preguntar la primera d'elles és eh, quan, us, quan parleu de taules rodones hi ha una de les dos que m'ha sorprès bastant que és Economies Crítiques i 5 peces per a un puzle i m'agradaria saber si podries... Eh, explicar pels nostres oients en trets generals a què es refereix aquesta taula rodona, perquè no, no ho sabem. Vale, mira, nosaltres eh, ens plantegem la fira con el eslògan d'una economia al servei de les persones. Per uh -huh. tant, sí que hem anat a buscar diferents formes d'entendre l'economia des d'un punt crític. Hi ha diferents escoles de pensament que cada escola sí. estan aportant. Per això tenim una miqueta que sí que era... El, el que del puzle de una miqueta quines són les opinions des del món feminista, des del món llibertari, mm. del món solidari, etc. I Exacte. això la taula ho dona a diferents especialistes i pensadors o, o gent que està fent pràctica d'aquest tipus, pues, posar-se d'acord i en la taula rodona hi i explicar una miqueta les diferents vicis, perquè pensem que són complementàries. Una miqueta mm. l'economia feminista se complementa amb l'economia solidària i que l'important era donar que hi ha una alternativa i que hi ha una altra... A la, a la convenció en el que s'entén com l'economia convencional o capitalista uh -huh. Exacte, perfecte Llavors són les cinc peces suposo quan parleu de peces sí. o, o sigui, parleu, és com una mena de clàster entre diferents ideologies és una de... Exacte vale, Perfecte, uh -huh. Molt bé, moltes uh -huh. gràcies Xavier uh -huh. Perquè, uh -huh. Després de l'altra xerrada uh, ens parla de com construir una altra, una altra economia uh, pot, Potser podríem dir que l'economia solidària és l'alternativa a l'economia que hem conegut fins ara Sí, per nosaltres sí, evidentment. Nosaltres pensem que aquest tipus d'economia és diferent, necessària i a part, que estem dient que ja existeix, no? Uh -huh. Per tant, que en la fira ho poden veure, que la gent ho visualitzarà, que veurà les bones pràctiques, que podrà comprar productes, que veurà uh serveis -huh. i que en quasi tots els àmbits de la vida, uh -huh. quasi eh? tot arribarà, uh -huh. tenim alternatives de funcionaments cooperatius o d'entitats sense ni de lucro, fundacions o empreses d'incerció social que estan treballant d'una manera diferent. Eh, que no és una utopia, sinó que ja està treballant en aquests moments. Sí o sigui que ja en aquests moments ja, ja, estat, ja és real. Sí, sí, tan real com que, clar, hi ha experiències que, que parlaran que porten decenes d'anys ja treballant. Eh, I, a part, bueno, ho estan demostrant dies ja. Eh, I ho estem en general pues, eh, que en aquest moment de crisi pues, el que està aguantant millor tant l'estabilitat d'empleo com l'economia, estem parlant de l'economia social i solidària. Crear més empleu, inclús en alguns jocs, crear uh -huh. i mantenint en aquests temps ja és bastant important, uh -huh. més que qualsevol empresa convencional, siguin multinacional, que siguin uh -huh. empreses qualsevol. Perquè quan parlem d'economia solidària, a què ens estem referint? Digues. Quan parlem d'economia solidària, a què ens estem referint? Per mi és una economia, a part de l'eslogan de la economia del servei de les persones, és una economia que es planteja com fa les coses, uh -huh. o sigui, la gestió, el que fa i el com ho fa, que lo plantejen claríssimament i que siguin coherents. Per tant, ha no? de ser una gestió democràtica, ha de ser una gestió participativa de la gent, de que tenir decidir, poden decidir i deben decidir la gent que s'implica en, en que gestió, en aquest treball, i també el que fan, uh -huh. que el servei de les persones sigui perquè estan tenint temes inclusius com a empreses d'inserció social o perquè estan fent un producte o un servei que el producte o el servei en si mateixia ja també un, tenen una funció social o ètica. Estem parlant de, des de cooperatives de crèdit de finanças ètiques estem parlant de missatgeries en bicicleta, estem parlant d'empreses d'inserció, estem parlant de mm. pallessos que han plantejat empecològics tot aquest conjunt de pràctiques mm. és el que diem nosaltres economia social. Mm. I Xavier, eh, bueno, jo dedueixo que en un context d'escasetat eh, es tendeix a la cooperació, no? això ens ho ha dit la història, ens ho ha dit sempre. I en aquest cas, doncs, eh, i amb aquesta fira i amb totes aquestes iniciatives de les quals ens estàs fent coneixedors, deduïm que, que, que bueno, es contrasta no? això, que, que realment doncs, eh, la cooperació, la posterior participació de, de les persones perdona, eh, es dona després o durant eh, escenaris d'escasetat, oi? Nosaltres, a l'escasetat, evident que existeix no? el pressupost mateix de la Fira, No hem suplit amb, amb gent que fa intercanvi, que fa voluntariat, que fem intercoopressió amb nosaltres. Mm -hmm. que aquesta és la solució. El mateix que ja ho estem fent en les nostres empreses, doncs pues, que menys haurem de fer-ho per coherència amb la Fira. Per tant, la Fira, perquè faci una idea, no han tingut ni un sol cèntim d'administració, ni de cap mm -hmm. institució, i, bueno, tenim un pressupost que s'ha aconseguit per ser com microdonacions de la gent a través d'internet, no? a través de Goteo, Clar. i tu, ja dir que també ho podeu fer si algú s'anima, mm. bueno, www.goteo.org. Perdona, pots repetir? Mira, seria elgoteo.org. Perfecte. Eh? Perquè fas una idea, ha hagut donacions de 5 euros a 150 la gent amb aquestes microdonacions al final hem aconseguit els 8.000 euros que ens calien per les necessitats bàsiques de la FIRA. Oh, I també és una altra bé. manera de demostrar que inclús en la finançació també són diferents i funcionen. Funciona més que estàs una subvenció que abans és difícil i és quasi impossible trobar-la si no és una subvenció pues, per rescatar els grans bancs o coses així, que per això sí que hi ha diners. Per això la xarxa us ha servit eh, bastant, eh, una manera de participació molt horitzontal on la gent pot eh, no només eh, sensibilitzar-se en quins moviments, sinó que pot accedir a, a, no sé, a, a, a participar, a el que, vulgui. No? A lo que a lo a vulgui, a participar vulgui, en projectes com aquests a nivell econòmic. En, que en molt el que ha dit la xarxa, el que serveix és com un amplificador clar. de de les diferents iniciatives a part d'explicar-nos que doncs, nosaltres fem d'aquesta manera, solucionar els problemes de participació d'aquesta o altra i el que serveix és per buscar eines comunes a tots o no a tots o com a mínim que serveixi la majoria uh -huh. partirà tirar a pensar una cosa que ha sortit ara és el tema de la moneda social no? uh -huh. la moneda social en la fira serà el llançament perquè entre les diferents entitats i consumidors i consumidores que tenim pues, participar a través de la moneda social una manera també de, de que siguin al territori i a, la, i a les entitats que estan funcionant dins del mercat social. Pues això ha sortit d'una necessitat sí, de les entitats. Uh -huh. El mateix, uh -huh. el balanç social, uh -huh. és una altra de les propostes, pues, bueno, també perquè la gent es plantegi pues, bueno, valorar com fa la gestió, o sigui una entitat de, uh -huh. de, de, de lucre, una cooperativa o una entitat esportiva. No? Sempre que mogui economia, hi alguns conceptes. Diu, hosti, quins són els nostres proveïdors, com ho fem, com ho participem, per què falten dones en torres de direcció, el que sigui. Mm -hmm. Això és un any més que també l'han buscat entre una necessitat de les pròpies. Oh. Molt, bé, molt doncs, bé. Doncs aquesta fira que es realitzarà precisament aquest cap de setmana, la primera fira d'Economia Solidària, eh, hi trobarem de tot, no? La fira d'expositors, el taller, exposicions audiovisuals, taules rodones... i sí, oh. hi trobarem de quasi tot. Eh? Fins i, fins i concerts, no? Aquí també hi ha concerts, sí Hi ha tres grups, música uh -huh. actuen a partir de les 9 i mitja actuen Eurona Coixa, que és un grup de, de noies de Sant Andreu Caracola, un grup de ruta uh -huh. i després com caps de cartell Sabor de Gràcia ah, mira. Entrada lliure i, i forament limitat a la millor quan l'èxit no, no podran entrar tot allò que vulgui però els bueno, doncs que puguin i siguin puntuats ja serem i també hi haurà activitats pels nens, aquelles sí, famílies hi ha, hi ha que ha... vinguin. Tallers, bàsicament pels fillos és part d'aquí tallers, des de, mm -hmm. bueno, ensenyar des de llavors a coses d'activitats sostenibles, mm -hmm. una de tot. No? I el que no pot fallar mai en una festa com aquesta doncs és la, la, la, la gran paella popular. No? Sí, bueno, això ja està molt una miqueta interlocant pel tema de, del temps, mm -hmm. ¿vale? però bueno, si no serà en si no quines païlles serà dinar. Eh? Molt bé, d'acord. Doncs això, eh, doncs fem una crida des d'aquí a tots els veïns i veïnes que ens estan escoltant de que puguin gaudir aquest cap de setmana d'aquesta primera Fira d'Economia Solidària de, de Catalunya. I Molt recordar bé. també la pàgina web goteu.org com poden fer les seves aportacions econòmiques per tal de que totes les iniciatives d'aquesta de, Fira d'Economia Solidària doncs, es puguin dur a terme i arribin a bon port. Molt bé, bon. moltes gràcies a vosaltres. D'acord, doncs moltes gràcies. gràcies Molt bé, doncs acabem de parlar amb en Serpia Palos que és un dels organitzadors d'aquesta primera fira d'Economia Solidària de Catalunya La FESC es realitzarà aquest cap de setmana al recinte de la Febre i Coats Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa i tornem tots seguit amb més informació. Fins ara Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara doncs és moment de parlar de salut. I ho fem a través de les farmàcies de, de Catalunya, que el que volen és secundar una aturada en protesta ja que la Generalitat doncs, encara no els ha abonat la factura dels medicaments dispensats el mes de juliol i agost. Donc avui ens hem llevat amb la notícia de que el govern català doncs, està mm, en dues setmanes està dient que potser ja doncs, hauria la possibilitat de poder oferir aquesta, aquest pagament. I per parlar-ne, doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònica, l'Antonio Miguel, que pertany a la farmàcia corral d'aquí de la Trinitat Vella, ...para que nos unimos al su punto de vista con... ...Antonio y Miguel, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues en primer lugar, el que nos gustaría es que nos informaras... ...de cómo estáis viendo desde desde la farmacia Corral... ...todo esto todo este movimiento que, que se está realizando estos días. Bueno, pues, eh, ¿cómo lo vamos a ver? Eh, uh -huh. Teniendo en cuenta de que cada vez se retrasan más los pagos... y Claro, nosotros tenemos que atender a, a, a nuestros propios pagos. Claro. Pues, sí. claro, eh, no, ha, no ha habido más remedio que, que, que, que convocar la, la huelga. Uh -huh. De hecho, yo creo que el, el hecho de convocar la huelga, mira, pues por lo menos sirve para entablar negociaciones, para vean, para que vean que, que, que estamos en una situación un poco límite. Uh -huh. Sí, de hecho, esta mañana nos hemos levantado con la noticia de que uh, el, sí, de los que responsables... pues Sí, parece ser que, que bueno, a, ayer eh, eh, incluso en el Parlamento, ¿no? Uh -huh. Se eh, Montoro dijo que trasladaría los 99 millones de euros que se deben de la factura de julio. Uh -huh. eh, y probablemente claro, mañana se haga el pago, pero claro, es que el problema no es ya el inmediato, ¿y qué va a pasar el mes que viene y el otro y el otro? Uh -huh. Claro. Entonces, claro, hay, hay muchas farmacias que están en situación límite. Es uh -huh. decir, no pueden pagar a sus proveedores. Uh -huh. Si tú no puedes pagar a tus proveedores, pues no te sirven medicamentos. Claro. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué se hace? Es que igual el, lo que se está haciendo es que la farmacia las farmacias paguen pues una parte de, de, de la crisis ¿no? que estamos pasando. Pero si es que ya eh, se estaba pagando... Un, o sea eh, eh, llevamos un aplazamiento de uh -huh. un mes ya no uh -huh. eh, de, respecto a lo que sea al, al, al convenio que tenemos con, con la habitada ¿no? con el cat de salud uh -huh. llevamos un mes de un mes de retraso pero es que ahora ya son dos de retraso yeah. más el mes que hay pactado mes y pico que hay pactado de retrasos es que prácticamente eh, son cuatro meses ¿quién puede aguantar cuatro meses sin cobrar? y uh -huh. No. A ver, a ver la verdad que es imposible uh -huh. y entonces claro hay, hay gente que tiene posibilidades pues, de pedir créditos no uh -huh. eh, pero es que hay algunos que es que eh, no pueden pedir créditos porque ya, ya tienen eh, un, un endeudamiento pues, uh -huh. que el banco no le permite más crédito no claro uh -huh. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre hoy uh, desde, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la farmacia Corral. Uh, ¿Habría que realizar esta esta parada uh, en protesta o, o, o no? Porque ahora están diciendo desde el colegio de farmacéuticos que quizá um, si se realiza este pago pues se podría aplazar ¿no? la no va en función de que se realice este pago o no se realice este pago, ¿no? Uh -huh. eh, va en función de que nos garanticen de que, por ejemplo, los dos próximos meses uh -huh. eh, eh, se va a producir el pago. Porque, claro, si el, si el mes que viene eh, estamos otra vez igual, pues es que no, uh -huh. no, no conseguimos nada. Entonces, uh -huh. eh, no es seguro todavía que se haga la, la, la huelga. Uh -huh. O sea, sí que está previsto, uh -huh. pero están negociando ahora mismo sí. eh, el uh -huh. colegio, ¿no? los sí. colegios, los diferentes colegios de Cataluña, uh -huh. están negociando con el CAT de salud. Entonces, mmm, según esa reunión, lo mismo se aplaza la, la, la huelga, porque si te garantizan que por lo menos dos meses, ya uh -huh. no pedimos el año que viene y eso, sino mínimo pues el pago este y dos meses más, uh -huh. pues seguramente se aplazará. Uh -huh. ¿Eh? Pero de mi punto de vista, yo creo que era necesario hacer el, el, el, el paro. Uh -huh. Por lo menos para que se dieran cuenta de que de que eh, la farmacia está en una situación límite. Claro. Sí, claro Porque ahora lo que uh, se debe son los meses de julio y agosto, bueno, dos, dos meses. Bueno, julio, agosto y eh, bueno, septiembre, uh -huh. según el convenio, se debería de pagar ahora el día 5. Uh -huh. Claro, si no te han pagado agosto, no te han, no te han pagado julio, uh -huh. pues te van a pagar septiembre. Entonces, bueno, por lo menos que vayan pagando. Uh -huh. Porque las empresas farmacéuticas, uh, ¿qué es lo que os dicen? O, o qué es lo que Bueno, vosotros. pues es que ya se ha negociado todo lo posible, porque hay gente pues, bueno que ha aplazado lo, lo, lo, sus pagos, pero claro, ellos, mm, o sea, un, un mayorista farmacéutico eh, te puede aplazar un máximo de dos meses, ¿no? O tres meses, uh -huh. como, bueno, tres meses es un caso ya especial, ¿no? Eh, uh -huh. Claro, eh, no te puede aplazar más. Porque si no dice pues mira ya no te sirvo no uh -huh. incluso hay farmacias que, que, que están embargadas uh -huh. ¿Eh? Pero aquí en cataluña hay como cerca de 40 que ya estaban embargadas uh -huh. hay Porque... algunas en concurso de acreedores uh -huh. ¿Eh? o sea que y, y hay, hay alguna que, que, que sea eh, que el juez ha dicho que se tiene que vender directamente o sea que uh -huh. y que ha quedado desierto, por supuesto Porque a los clientes que os vienen a la farmacia, ¿vosotros les explicáis cómo está el tema? O? Es que bastante lío tienen ya la, la, la gente que viene para sí. explicarle nuestro propio tema, ¿no? Si tienen sí. el suyo propio, que es que le han puesto el, el copago, sí. y, y lo que tienes es que explicarle pues eh, cómo, qué es lo que tiene que pagar, cómo lo paga. Ahora le están, le están cobrando los atrasos a los pensionistas del mes sí. de julio. ¿eh? Sí. El copago que no entró... Pues se le está cobrando mes de julio Luego el mes que viene se le cobrará el mes de agosto Entonces la gente bastante tiene ya con sus propios problemas, ¿no? Claro Como para contarle los nuestros Pero bueno, claro eh, uh -huh. Cuando cuando pasan estas cosas Pues claro, si es que hay una revolución entera ¿no? uh -huh. Porque eh, ni a ti te pagan La gente está descontenta Bueno, pues es un sistema que no funciona ahora mismo Ajá uh -huh. O sea que, por un lado, uh, mejor ap apoyar esta, esta parada, ¿no? Uh -huh. Sí, yo estaba dispuesto, bueno, y estoy dispuesto a apoyarla, por supuesto, porque primero hay que ser solidario, ¿no? Uh -huh. se, se hizo una encuesta, el colegio, uh -huh. donde votamos todos los, los, los titulares de farmacia uh -huh. y salió un 85% uh -huh. diciendo que sí, que se hacía el, el, la huelga uh -huh. ese día. O sea, sería insolidario, ¿no?, si no lo hiciera. Claro. Sí, sí. O sea, hay que apoyarlo eh, uh -huh. con todas las consecuencias vale. pues Y sí. aparte de eso siempre hay una farmacia de, de, de guardia eh, que se queda uh -huh. se queda la, la, se queda abierta a las 12 horas desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche o sea que la situación en sería cada, en cada sí. en cada en cada cap uh -huh. hay una farmacia de guardia de servicios mínimo vamos o sea que la situación quedaría como si fuera un domingo Por decirlo de alguna manera La situación quedaría como si fuera un domingo Exacto Bueno, mmm, como si fuera un domingo, no, mejor que un domingo Porque eh, hay unos servicios mínimos, ¿no? Uh -huh, Unas sí. cosas son las guardias uh -huh. no, y unos servicios mínimos Un servicio mínimo, por ejemplo, eh, un domingo, eh, por ejemplo, por la... Eh, bueno, en este, en este caso aquí sí que hay una que abre la... 13 horas, me parece, uh -huh. pero bueno, hay sitio donde no hay ninguna, claro. ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, una, una de guardia sería con San Andrés, en San Andrés había solo una de guardia, ¿no? Mientras uh -huh. que eh, con los servicios mínimos me parece que en, en, en, en San Andrés y nosotros somos tres, hay tres o cuatro abiertas. Uh -huh. bueno, de uh -huh. tocado, ya te digo que todavía no es seguro. Uh -huh. Sí, estaremos Porque pendientes. Nos tienen, nos tienen que nos tienen que contestar eh, esta tarde sobre uh -huh. la reunión que han mantenido esta mañana. De acuerdo. De si vamos o no vamos. Pues entonces estaremos pendientes de ver qué es lo que se realiza y para poder informar a, a los vecinos de una cosa o, do, o, o de otra. Muy bien. De acuerdo, pues Antonio y Miguel, muchísimas gracias por atendernos de nuevo y esperemos pues que se llegue a, a buen puerto. Esperemos. <risa> Venga, buenos días. Venga, gracias. Adiós, buenos luego. días. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, ara farem una petita pausa i intentarem continuar parlant de cultura. Fins ara! Trobar pau mai no ha estat senzill, tanta evolució no ha aconseguit respecte per tots els pobles. El temps no sembla haver curat totes les ferides que durant anys han patit els qui mai manen. Per què no podem passar full la història? Per què no podem viure Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Continuem amb el nostre programa d'avui i per aquells que no ho sàpiguen dir-vos que a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra tenen un espai dedicat al còmic és a dir, als tebeos de tota la vida els aquells doncs, herois que apareixen a les pàgines dibuixades, doncs, tot això és el que podeu gaudir a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra que es troba al carrer del Segre número 24. Doncs, per parlar-ne, doncs, avui hem volgut parlar amb la directora de la Biblioteca, que és la Gemma Domingo, a qui us saludem ara mateix. Molt bon dia. Bon dia. Doncs, ens agradaria que ens expliquessis mmm, quina ser la, quan veu treure la, la idea de, de que la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabre doncs, a dir, que és un espai al, al còmic, no? Bé, a veure, les biblioteques, les que, les que considerem biblioteques grans, que serveixen a tot el districte, normalment tenen una especialització. És a dir, som biblioteca pública, tenim llibres de tots els temes, però a part ens especialitzem en un tema en concret del qual doncs, fem més activitats i tenim més fons. Uh -huh. I aquesta biblioteca, quan, va, quan, quan es va traslladar l'edifici i va a parar a la plaça Can Fabra, uh -huh. eh, és quan es va reflexionar a veure quina especialització podia tenir. No hi havia cap biblioteca especialitzada amb aquest, amb aquest mitjà narratiu, uh -huh. i Barcelona, precisament, sempre ha sigut com la capital del còmic a nivell nacional, a nivell de, de tot l'estat espanyol, uh -huh. i era una oportunitat, era una oportunitat, i ens vam decantar per aquí. Perquè quin espai és el que vosaltres dediqueu a, de la biblioteca al còmic? A veure, tenim dos espais físics pels dels uh -huh. documents. Un és a la primera planta, a l'àrea d'adults, i l'altre a l'àrea infantil, eh, que tenim uh -huh. doncs, els còmics distribuïts per edats. Uh -huh. I la veritat és que forma part, és una col·lecció, és la col·lecció més important del gruix de la biblioteca. Actualment tenim a vora 25.000 25 còmics, que suposa un, què diré jo, un 20% de la col·lecció. Uh -huh. Molt bé. I ara, doncs, el que, després d'aquest èxit de l'exposició d'en Fanxo, sí. arriba la, la, el moment de poder gaudir de les aventures del Capitán Trueno, oi? Sí, sí, sí. a veure, nosaltres tenim, tenim dos projectes d'exposicions que sí. duren al llarg de tot l'any. Uh -huh. Tenim exposicions de gran format, que s'exposen a la sala d'exposicions de l'edifici, que, per exemple, han tingut el, el Miguel Gallardo o el Manel Font de Vila o, uh -huh. no sé què et diré jo, la família Ulisses, per exemple. Uh -huh. I després tenim el projecte que anomenem microexposicions, que és on encabim aquests autors o autors novells o exposicions de petit format uh -huh. o on fem difusió del, dels concursos de còmic que existeixen a la ciutat. Uh -huh. El Franxo el vam aquest espai de microexposicions que es troba a la primera planta uh -huh. i serveix doncs, precisament per donar difusió a autors que són del barri o autors que ara tot just comencen a ser emergents. Uh -huh. Ara tenim, tenim l'oportunitat de tenir una exposició sobre el Capitán Trueno uh -huh. i farem també una taula rodona, si uh -huh. no recordo, malament és el 22 de novembre. Ah, exacte, això sí. I, i vindran un de l'associació de una associació que es diu, ah, no me'n recordo com es diu, és del Capitán Trueno, un mm. tallit d'Història de Gràcia. Sí, tallit d'Història Són molt fans del Capitán Trueno, tenen molta col·lecció original i van conèixer el Víctor Mora, van conèixer alguns uh -huh. autors que van, que van il·lustrar el Capitán Trueno i ens portaran ens explicaran, ens explicaran una mica uh -huh. què suposava el Capitán Trueno en aquella època que avui en dia seria com les, les nostres Playstations. Exacte. Sí, sí. Mm -hmm. <ríe> Perquè també el que hem de dir és que aquesta àrea de, del còmic que hi ha a la Biblioteca Inés Iglesias Can Fabra, eh, doncs aquella gent que estigui interessada doncs pot fins i tot conèixer alguns dels, seus, dels autors d'aquests còmics, no? Sí, sí, però normalment fem presentacions de llibres, uh -huh. presentacions de novetats. Ara fa cosa de 15 dies hem tenir a l'Ernan Migoya i el Joan Marín parlant-nos de, de l'últim còmic que han escrit que es diu Plagio que sobre els segrets de, de la que és actualment la, la dona de l'Ernan Migoya, uh -huh. i habitualment tenim presentacions de llibres. El Franxo també va venir, no fa gaire, també, a presentar-nos la seva última obra, i intentem potenciar el còmic a través d'activitats, a través d'exposicions, o si sigui, no ens quedem només amb el fons, amb, el, amb la compra que fem mensualment de còmics. Volem difondre-la a partir, o de les xarxes socials, que també ens hi molt en sèrio, o a través d'activitats, activitats culturals. Uh -huh. Tallers infantils de, de, de còmic, de manga, també la part infantil també és molt important per nosaltres. Uh -huh. Doncs això, doncs, convidar els nostres veïns, les nostres veïnes que s'acostin a la Biblioteca i les Iglesias Can uh -huh. Fabra perquè doncs, podran gaudir de tot aquest món apassionant de, del còmic, de les historietes, de les aventures de dels diferents herois que, que també s'acullen doncs, en aquestes pàgines. No? Sí, sí, tenim a venir. Hi ha Molt còmics bé. per tots els gustos, eh? Molt bé. D'acord, doncs, Gemma Domingo, directora de la Biblioteca i les Iglesias Can Fabra, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui de en res, aquest programa. De res, a vosaltres, com vulgueu. Vinga, adéu, moltes gràcies. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa, però una pausa d'aquelles ràpides, efimeres. Uh, ja, fet. Uh, Feu una pausa i ja ens posem en matèria per parlar-vos d'algunes de les activitats que es realitzen a les, als nostres barris. Serà d'aquí uns moments. Sona 24 hores. La radio de Chatelano FM. Escolta'ns amb els 5 sentits. Radio Rimini at Bella FM 6 FM. És avui friccada Andreu de Palouat. Radio Unitat 96. Ja. Sents i tuitzes amb el sol. A l'etere hi és La FM. La primera emisora local d'òs i nocturni electrònica de La giovinezza te adoranza, dolce sfatema i ara sí, ara anem a conèixer quines són les activitats i els actes que podeu gaudir aquests dies. Entrem ja en la nostra habitual agenda per presentar-vos un projecte. Es diu Les Calderes Fabra i Coats i tracta de la digitalització 3D en la recerca patrimonial. Demà dijous a les 7 de la tarda es farà la presentació del projecte Les Calderes Fabra i Coats, la digitalització 3D en la recerca patrimonial, es farà el Museu d'Història de Barcelona, a la plaça del Rei, Sala Martí Lomà, per Pilar García Almirall i Alejandro Maracan, Marambio, perdoneu, del Laboratori de Modernització Virtual de la Ciutat, a l'UPC. L'entrada és de franc. I dilluns hem tenir aquí els nostres estudis al Consorci per la Normalització Lingüística de Sant Andreu, i que està organitzant una tarda de català a la biblioteca. El Consorci per a la Normalització Lingüística de Sant Andreu, el CNAL, organitza per demà dijous de 4 a 7 de la tarda l'activitat Tarda de Català a la Biblioteca. En concret, serà la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero. Hi haurà una sessió informativa i es faran proves de nivell. Doncs hem de es proporcionarà tota la informació que cal per apuntar-se als cursos de català que organitza el Consorci per la Normalització Lingüística de Barcelona. I es podrà fer en aquest moment, i de forma gratuïta, una prova de nivell per determinar el coneixement de llengua catalana. Esperem que sigui d'interès per als usuaris del vostre centre. Per informar-te de l'oferta dels cursos del CNL, eh, bueno, tenim... Eh... Un ventall diferent de cursos, exacte, que són cursos generals, cursos bàsics, bàsics, intermedi, suficiència i nivell D, els específics, que és el de català de la taula i atenció al públic, és de, de nivell bàsic, i curs de conversa, a nivell intermedi i suficiència. Eh, es pot fer la prova de col·laboració i conèixer el, el, el nivell que cadascú té de català. I es pot descobrir el programa de voluntariat per a la llengua, també. Exacte, doncs l'única cosa que heu de fer és apuntar-vos al taulell d'aquesta biblioteca, de la Biblioteca José Barbero de la Trinitat Vella. Doncs ara continuem parlant d'altres activitats i si abans parlàvem de la primera fira d'Economia Solidària, doncs hem de dir que també hi haurà una altra fira aquest cap de setmana, de fet un festival d'arquitectura. Arriba al 48è Open House Barcelona a Sant Andreu. Doncs el Festival d'Arquitectura 48 Open House Barcelona és, a, és la principal cita de la ciutat de Barcelona amb l'arquitectura. Un cap de setmana, al mes d'octubre, de portes obertes a més de 150 edificis de tot tipus, forma i mida. Una iniciativa de l'Associació Arquitectura Reversible. En aquesta tercera edició obriran les seves portes als següents edificis del districte de Sant Andreu. Doncs, per una banda, el canòdrom de la Meridiana s'obrirà el 27 d'octubre de 5 de la tarda a 7 del vespre. De 10 del matí a les 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 6 ho farà la Casa Bloc del 27, eh, 27 i 28 d'octubre. Exacte, 17 de diumenge. Sí, sí. Doncs també hem de dir que obrirà la Fabraicó, haig la fàbrica de creació, la neu d'entitats amb l'espai jo Josep Bota, l'escola Bresolt. I això serà diumenge d 11 del matí a 3 de la tarda. I el 28 d'octubre 11 al de matí a les 2 de la tarda ho farà la Casa de l'Aigua. També estarà oberta la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i hem de el 48è Open House Barcelona és un projecte obert a tothom i sense ànim de lucre que va començar a Barcelona l'any 2010, una iniciativa transversal adreçada especialment als barcelonins que implica la participació de diferents agents socials tècnics, artístics, per obrir la bona arquitectura a la ciutat. L'objectiu doncs, és fer-los viure l'arquitectura i la ciutat, donant-los l'oportunitat de remirar-la. I encara tenim més activitats per comentar-vos, i és que aquests dies estan realitzant les classes aquàtiques per a persones amb mobilitat reduïda. Doncs el Centre Esportiu Municipal del Bon Pastor ofereix activitats aquàtiques adaptades per a persones amb minusvalidesa. Durant una hora, usuaris del barri de Sant Andreu faran exercicis per millorar la mobilitat del seu cos. També tenim d'altres informacions, i altres actes, que, com el que ens ofereix el punt d'informació juvenil Garcilaso, que ajuda els joves busca feina. El punt d'informació juvenil, Gartillassso va inaugurar el 2009 i des de llavors ofereix serveis d'atenció, orientació i assessorament a la gent jove. Hi poden consultar aspectes relacionats amb l'habitatge, la formació acadèmica, la salut o fins i tot el turisme. A Garcilassso, un dels serveis més demandats és la informació laboral. I en dedicar aquest any, en només 3 mesos, 180 joves ja han demanat assessorament laboral, la meitat dels que ho van fer al llarg de l'any passat, i algunes de les informacions més sol·licitades continuen sent les referents al funcionament de la borsa laboral, com elaborar el currículum o quines xerrades i tallers ja relacionats amb la recerca de feina. I actualment s'està fent una campanya molt enfocada a aquells joves que tot just comencen a treballar i que volen iniciar-se sobretot en sectors com són el tema de lliure, temes de campanyes comercials, de recollida de fruita i un altre tipus d'iniciatives. Aquesta campanya està tenint molt d'èxit i no només estan venint joves, sinó moltíssima gent que es troba en situació d'atur. I atenció perquè fem un apunt de la Nau Ivanov que us ofereix un espai d'assaig.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 donde navegarà la nou Ivanova tot i mantenir-se oberts a arts plàstiques i audiovisuals, les característiques de la majoria dels espais fan que aquesta àrea sigui essencialment teatral. I és que ja hem obert el període de recepció de projectes d'arts escèniques per a sis residències per al període de setembre-desembre del 2012 oferim un espai diàfani agradable d'assessors per a companyies de teatre de dilluns a dissabte en mitja jornada, concretament de 10 del matí a 3 de la tarda i de 4 a 9 de la nit. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, donem les gràcies al Fede Pinto, al Carlos Gasull, i nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu-siau.